o kulla bidatën dhalale o kulla dhalale të në thinar të ndëruar besim të arë Allah subhanu wa ta'ala ka zbritur librin e ti Kuranin e ndëruar Kuranin e të shmuar si u dhëzim dhe drit për njerëzit e ka bërë të drit për gjdo kënd që dëshiron të ndërriqohet Në vetën e ti dhe të ndryqoj rrugën e ti Për të ka Allahu subhanu wa ta'ala Ka zbritur një li për të tërë të plot I cili përbëa nga 30 pies Që besimtarët Ta ledzojnë të Ta kuptojnë të Ta zbatojnë të Që të fitojnë të ka Allahu subhanu wa ta'ala Ledzimi i Kur'anit është një prejsunimeve për të të cilin a i ka zbritur Allahu subhanu wa ta'ala i ka urdhuruar besimtar në Kur'an në këtë libër që ata ta lezojnë ta sikur se ka urdhuruar për këtër dhe profetin e ti sallallahu aleyhi wa sallam Allahu subhanu wa ta'ala thot Kun innëma umirtu an a'bu dhe rabbe hadhi l-bellet il-ledhi harramaha walahu kullu shejt O mirë të an e kuan min e muslimanim, quan atlu al Kur'an. Fa dhallahu subhanahu wa taala kuptimi e jetave. Thuaj, unë më urdhëruar që të, të aduroj Zotin e këtij vendi, Tomukës. I cili e bëri atë të, të shenjtë dhe çdo gjë është e tij. Jam urdhëruar që të jem prej muslimanëve dhe më urdhëruar që ta lexoj Kur'anin. Allah subhanahu wa taala tregon Por profeti sallallahu alejhi dhe sellem që Allahu i madhëruar e ka urdhëruar atë që ta lexoj Kur'anin. Dhe përderisa u shurdhruar profetit sallallahu alejhi dhe sellem, urdhërohet për leximin e Kur'anit çdo person i cili pretendon dhe beson këtë rrugë dhe ndjek atë rrugë, rrugën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Profeti i fundit vullës së profetëve, ai e profet lexon të Kur'anin për të zbatuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe për tu udhëzuar dhe ndriçuar me këtë fjalë e cila nuk i ngjan fjalës së askut. Qul lain istama'at al-insu wal jinna 'ala ay ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tun bi mithlihi wa law kana ba'du li ba'di dhahira. Për Allahu i madhëruar për fjalën e tij. Thot sikur të mblidhen njerëzit e gjallë që të bëjnë një libër si ky, një fjalë si Kur'ani, nuk do kanë mundësi sikur të grumbullojnë gjithë ata ndihmën e njëri tjetrit. Sepse Kur'ani është fjalë e Allahut e madhëruar dhe nuk është i krijuar. Nuk është fjalë krijese, por fjala e Krijuesit. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ka urdhëruar në disa ajete të tjera që njerëzit ta lexojnë Kur'anin. Ka thënë e madhëruar: Utlima uhjilayka min kitab rabbik. Lëgoje lëgoje shpallin që të shpallur në fjalën e Zotit në librin e Zotit të tind. Lexojë shpallën që të shpallur prej librit të Zotit tënd. Një jetë të lë thot, uhi, nej, kemi në një etjetër thot utlumauhi inneke min alkitab. Lexojë shpallën që të shpallur prej librit. Lexojë urdhron Allahu me Allahu profeti ta lexojë. Dhe faktikisht në gjuhën arabe fjala lexojë ka një kuptim më të gjerë se sa në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe lexojë do thot ta kesh libër përpara edhe të shikosh shkronjat dhe të ndiejësh ato duke e shqiptuar me gojë. Ose duke e shqpronë me gojë. Kurse në gjuhën arabe Kjo që ne përkëthejmë lidzoj, mund të përkëthejmë më njashëmë të dhe këndoj. Kuptimi sa e shë ti të shprejesh Kur'anin me gojë, qovë duke e shikuar të këtë fleta ose duke musë e shikuar. Madhjeve të profetit s.a.s. nuk din të këtë zonë të me kuptimin e ngusht të fjales nga fletët. Për kundë zi, a i e gjondë të Kur'ani për Gjibrillit edhe e këndon të të pasë si që këndon të Gjibrillit s.a.s. Toa një të të regojnë që Allah i madhuar në në ka urdhëruar që të lezim Kur'anin. Shikoni o musliman, sa shumë jemi ne, sa shumë ko kemi ne që kemi yur në Islam, edhe sa pak e lezim neve Kur'ani, libri në Allahut, të cili ne pretendojmë që e kemi libri në shendë prej Zotit Botrave, edhe pretendojmë se kërë shumë zimi jonë, sa largimi prej ti ne. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا فظله ماضروا رثوت قa profeti o zot populli im e abandonoi te libër e abandonoi ne gjosh mbreti nuk e lexonin atë nuk interesoshin per te mot qite ky te qe abandonon ishin ata qe se bersoni fare mo por se qta jan ata qe nuk e zbatoin mo por se qta jan ata qe do zbatoin por nuk e lexojin edhe kjo abandonimi esh ne grada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 Për se sot Allah nuk ti qatë tempërve të tonë A mi për që arë Si ka shkuar gjende janë sot Se leve të ledzonin dhe e këndonin Koranin Sepse e kishin këptuar që Allah Madhure ka zbitu për këtëgje Për të ledzuar ata Për të ndrycuar me ta Vek në dzimi i shkrojnja me të Koranit Shkrojnjë, më shkrojnjë është drit për zemër në njëriut Pastrim për shpiritin e ti dhe ofrim tek Allah subhanahu wa taala. Tregohet se Ima Muhammedi ka par Allah subhanahu wa taala në ëndër, ashtu siç i përshtatet madhështisë tij, dhe ajo që shikohet në ëndër në të vërtetë nuk është pamja e vërtetë e Allahut subhanahu wa taala, por një shembull që jepet besimtarët. Dhe kjo është e vërtetë me argumente fetare që besimtari mund të shikojë Allahun subhanahu wa taala në ëndër në bazë të besimit që kanë. Edhe i thotë o Allah, o Zotin, me çfarë afrohet njeriu më shumë tek Ti? I thot Ahmed afroh në fjalën time. I thot duke e kuptuar apo duke e kuptuar apo duke mos e kuptuar, thot duke e kuptuar apo duke mos e kuptuar. Me leximin e Kur'anit njeriu ofrohet tek Allah në një lloj forme të veçantë. Tregon një hadith se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Allahu i madhëruar ka familjen e tij ndër njerëzit." Edhe i kanë thënë: "O oh, i dërguari i Allahut, kush është familja e Allahut ndër njerëzit?"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 Kur ta nxitur njeriu që të lexojë Kur'anin, që Allahu e mëdhuar e shikon besimtarin kur e lezon Kur'anin. Dhe kur vepron çdo lloj veprë tjetër, që Allahu e mëdhuar, "Ummat takunu fi shanin, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, wa la ta'maluna ta min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idtu fi dhunsin." Që Allahu e mëdhuar në çdo gjë në cilën ju jeni. Dhe në çdo gjë në cilën ti jeta dhe në çdo çdo lexim që bën ti ndaj Kur'anit, që lexoni pjesë të Kur'anit, dhe çdo vepër që e vepron ne jemi dëshmitar dhe e shikojm kur ti e vepron atë. E dëshmojnë Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i Madhuar ka treguar në Kur'an, ka treguar që leximi i Kur'anit që bëhet në namazin e sabahut, në namazin e farsë të sabahut është një lloj leximi të cilin e dëshmojnë me lajkët. Për treguar vlerën e madhe të leximit madh të Kur'anit, sidomos kur e sabahut. Thotë Allah i më dhuar, aqim s-salata li dhuluki sh-shemsi ila gësëqin lejli o Qur'an al-fajri, inë Qur'an al-fajri kane më shkuda. Thotë Allah i më dhuar, kërëje namazin, kur të largohet dhjelën nga kupe shjellit, dheri në erësirën e natës, dhe lezimin e agjimit. Dhe më hënë, në fale namazin, atërë kërë lezohet, dhe më hënë Qur'ani gjitha shumë në agjim, thotë, sepse lez është i dëshmuar prej me lajkeve. Kjo të rëgën blerë në madhë që ka ledzim Kur'an të dhe kohë. Gjithashtu Allah subhanu e talë në ka të reguar në Kur'an, që një prej sënimeve kryesore për cilat Allah i madhruar i ka dërguar profetet, është që Allah subhanu e talë i ka dërguar ata që të ledzën njërzve ajetet e ti, fa ledzën njërzve Kur'anin libra të tjerë i fundit të Kur'anit. Fadallahu subhanahu wa taala laqad manallaahu 'alan mu'mineena rabba fi rasoolan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim ويعallimuhum alkitaba wal hikma. Fadallahu madhuur Allah ka bëu mirë si besimtarëve kur dërgoi atyre një profet prej vetëve të tyre që t'u lezojë atyre ajetet e tij. Ky është qëllimi i parë. Ti pastron shpirtrat e tyre nga smundjet, nga smundjet e zemrës edhe të mësoj atyre librin dhe urtsin. Këta e në tre qëllimi për cili ka tërgurë Allah u Profetët, qëllimi përështu lezën njëzë a i dhe të Allah s.a. Kjo tërgën që lezimi i Kur'anit e shni përstënimin kërësore, të cilën nuk duhet ta në shkëlej besimtari nëse dëshiron të shvëtoj dhe tjetë në të kikimtarë të ka Allah s.a. Madhje Allah i madhruar në ka tërgurë në Kur'anit që Allah subhanu wa ta'ala ka bërë disa njërës besimtarë të cilët kur lezohet Qurani, ata në nështërohen parë Allah subhanu wa ta'ala. Ma dje u rrëdhin loë të të kur lezohet liber në Allahot. Të dhe Allah i madhuruarë. Kua Quranin fa në kënahu li të këraahu alë nësi alë mukthin wa në zelnahu të nëzila. Të dhe Quranin ne ta kemi ndarë atë e ka ndarë Allah e zbëjti pjes-pjes. Që të alëzosh njërzve ma adhash dhe ne kemi zbritur ata, kul aminu bi eulat u minu, thuaj, besojni përdojnë, ose mëse besojni, inë nëllëdhine vëtën ilme min qablihi, atyre që u është dëndia për para ti, i dha jutna alejhim, kur le të zohet atyre, kër liber, liberi Allah subhanu wa ta'ala, je khirruna nil edhqani su t'gjeda, ata bie në sej dhe, pa, pa Allah, kur le të zohet fjala Allah subhanu wa ta'ala, Oja kulu në subhana rabbina, e thoni pasaj nga gjithë dhe me të zotë i om. Inka në wa adu rabbina lë me frula, oja khirru je, në lë edhkanis, jebkun, të të përëntimi o të shqipërtet, edhe të bjen në sej dhe duke qarë, oja zidu më kushua, gjithashtu të të dojma dhuar, për profetet të cilë kanë qenë besim tarë më të mirë dhe ledzoni në jetët Allahutë, i dhe të të le alejmë aja të rrahmani, kërru sudjët dhe wabukia, kur lezonë atyre ajetet e mëshirua, si të ata binin në nësejsh dhe dhe qanin. Këta ishtë në besim të arë të vërtet që kur lezonë ajetet Allahut, je vëndu që i lezonin, po i lezonë ato me përqendrim, me në nështrim dhe Allahut subhanu të arë dhe përfitoni për i tyre, gjithashtu Allahut ma dhuar ka të reguar, që ata të cilët e lezen Kuranim, Ata kanë një loj të rektije Fitojnë një loj të rektije Ma dhe shtohër të ka Allah subhanu wa ta'ala Jo është dëku shë fitonë ta Dhe jo është dëku shë arinat loj shpërblimi Thëtë Allah i madhruar Inë në ledhine e të lu në kitabë Allah Ata të ciret e këndojnë Liberin Allah dhe e ledzojnë ta Wa kamus salat Dhe kryojnë namazin Wa anënfëkumi marazëkëna Humsirra wa alani Dhe shpenzojnë për aty që në ukemi d i argju në tijalat e lën të bur. Ata shpesoj një loj të trektije me Allah në madhëruar që nuk ka për humbur. të humbur. Trektije me Allah që nuk ka për të humbur. Ata që lëzën Kuranin, që falen namazin, edhe që Allah, wa wa dhe shpesoj një loj të trektije që nuk ka për të humbur, li uafia o mujura um, o um, mejzid o um, min fadli, që Allah të aplëtësoj që përblimet e tyre edhe të ashtoj mirësin e ti. Inë në hu gafurë në shëkur, aje ës policy edhe shpërblyesi për ato që meritojnë. Gjithashtu ka pasur ndaj mëdhuar dhe na ka treguar në Kur'an për besimtarët e vërtet që kanë qenë në, në ummetet e mbarsme. Që ata ele, ele në Allah, e elezonin fjalën e Allahut subhanahu wa taala që u kishte dhënë ai. Edhe normalisht ky është është një lloj shembulli i mirë që ka dhënë Allahu që besimtarët e këtij umeti të bëjnë një si ata. Qollahu subhanahu su wa taala leisu sawaa Min ehlil kitabi ummetu kaimetun ka jetlune ajati laj ana e lejli hu misyudun Këtë nuk janë njësoj dhe mund, si ata që kanë qenë popit në pashën të këshimet mirë Si janë njësoj të ka Allah i madhuruar, sepse ka pas për e ty në pashën të këshimet mirë Thot ata thot, ka prej prej ehlil kitabit të mirë dhe Të cire ngrihen në kam dhe ledzojnë ajetet Allahot në piesët e natës Edhe bëjnë sejsh dhe Allah i madhuruar Besojnë Allahun ditën e fundit, urdhrojnë për të mirat, ndalojnë nga të këqijat dhe shpejtojnë për në punët e mira. Këto fat janë, janë për njerëz të mirë. Tregon Allahu më dhuar që një pjesë e të tyre që ata e lexojnë fjalën e Allahut që ka shëtitur mbi ta. Gjithashtu tregon që koha më e mirë e leximit të fjalës së Allahut subhanahu wa taala është natën. Atëherë kur gjithë njerëzit shtrihen për fjetur gjumë, kur njerëzit janë në gjumin më të thellë, atëherë besimtarët vërtet ngrihet natën. Dhe Allah subhanu wa ta'la i drejtojt me lutit e ti, me lezimin e ti, me zemrën e ti Lëzën ajetet e Allah natën, lejjumin e ti Dhe kërësha i personin cilë e meritojn shëblimin Allah subhanu wa ta'la ta Trasme të në buëmama al-bahili, radhiallahu anhu Këtë kam dhe gjua profetin sallallahu aleyhi sallim se ka thënë Lëzën e një Kur'anin Sa i do të viditën e gjukimin dë një të suës për atat të cilët e kanë lëzër e ta Këtë kam dhe gjua profetin sallall Ledzojnë i dy surët e ndritur a Bekaren dhe Alimranin, sa ato do të vind ditën i gjukimi si dy re, ose si dy tufa zoi shtë mdhaja mbi kogët e njërzve, dhe do ndërmjetësojnë për ata që e kan ledzuar, për ata i person që i ka ledzuar të dy surët më shumë. Ledzojnë të shumë Bekaren Alimran, si kur se po them ka sot o lezët prej muslimanër që e tënë mes nesh, që e ledzojnë në surën Bekare, po po themë realitet për ditë ka për musliman son tu shitar e lexojnë sura Bekarenin për diell, kjo është një nisi për Allahun subhaneke. Ka për ty që u ka dhënë Allahu muslimin 22 herë ndjit ose më shumë Bekarenin. Po ne çfarë me bëjmë me ne? Me çfarë merrim ne çfarë lexojmë ne? Mirë për atë që merret me krijesa dhe harron fjalën e Krijusit dhe lum për atë që prekupon veten e, e tij me fjalën e Krijusit dhe drejton zemrën e tij, se ai ka bërë një traktit të madh me Allahun e Cili nuk humbet kurrë. Gjithashtu vot profeti sallallaujhi selm vazhdimin e hadithit për surën Al-Baqara, thot lexojini Bekaren. Sepse marrja e saj është bereqet. Leximi i Bekares brenda ditës së bereqet. Lënia e saj është trishtim për njeriu, do të thonë do do, do, do bëhet pishmarni pse nuk e lexoi. Edhe do i humbi shpirtin shumë më tezë kolloj më dhuruar. Dhe nuk kanë mundsi çfarë t'i bëjnë magjistarët psej surën. Domethënë ai person që lexon surën Bekare nuk ka mundsi t'i tjaf, ofrojë magji apo magjistare apo shejatin sepse ku letëzohë surë e bekëre, largohët qëjtanin, largohët duke lëshuar gazra. Kështu ka të rëgurë profetis s.a.s. në Afrika prejsej surë dhe nga madhështia, dhe drita që lëshonë kjo surë në shtëpin ku letëzohët kjo, surë e bekëre. I dhe shu të rëgurë nga, transmitohë nga ima muslimin nga Ebu Sejde al-Khudri, se Usejdim në Khudiri, ka qenë një natë, Në vënd një kumban të kalin e ti Ishte ullar, duk ishte djelë në ti të vogël jahjen Dhe filloj për lezo në Kur'an E thot, filloj tuk e lezu Kur'an Dhe gjertë lezimit, filloj kali u tremb E ndëllova lezimin Pase filloj për sëri, filloj prapu tremb Pase e ndëllova lezimin Pase filloj për sëri, a i filloj prapu tremb kali Po për vist e kali dhe kisha halë mos mështyp të trunin dhe e lash Pase kurdole për jashtë Shikova, thot një rej Nis ti preje, thot mbi të ishin si tip dritash, kandilesh, edhe një gjit darkë qiell. Kur shkoan nesër në të nesër në te profeti sallallohu alajhi tregova, më tha lezo o Ebu Yahya, lezo ata, ato ishin melajet, ata të cilët ke parë ti ishin melaj, kishin zbritur për lezimin tonë të Kur'anit. Kishin zbritur për lezimin tonë të Kur'anit dhe sikur ti ke vazhduar, ata do qëndronin, në tokë do t'i shikonin njerëzin me sy të tyre. Ti do t'rëgoj që njeriu kur e lexon Kur'anin zbret mëshiren e Allahut, zbresin melajet, largohet şeytani, largohen pislliqjet e şeytanit, kurthet e tij. Dhe kur njeriu nuk e lexon Kur'anin, vjen şeytani dhe bëhet miku i njeriu şeytanit. Prandaj leximi i Kur'anit është bereqet e kuptoj apo nuk e kupton njeriu. Problemi është njerëzit, duke menduar se ata nuk e kuptojnë Kur'anin, nuk e lexojnë. Në një kohë që ata më anca gjej humi për vetë tyre një shpërbim shumë të madh. Vet leximi i tij e kuptova apo nuk e kuptove, sa më shumë është më hajër. Sa më shumë, aq më shumë mirësi, aq më shumë sevap te Allahu subhanahu wa taala, aq më shumë dritë rrugës për te Allahu i madhëruar. Gjithashtu ka transmetuar Buhariu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Ka treguar për ata persona te cilët lexojnë Kur'anin së bashku, lexon njëri gjithë tërën, pastaj lexojnë me radhë, edhe dëgjojnë librin e Allahut kur lexohet, thotë Ata njerëz të cilët ulen në një pri për shtëpive të Allahut, lexojnë librin e Allahut dhe e studiojnë atë ndërmjet tyre, ata auto do t'i mbuloj qetësia, do t'i mbuloj mëshira dhe do t'i rreth do t'i rrethojnë me lajke, me krahat e tyre. Edhe do t'i përmendjë Allahu te grupi i tij, te grupi me lajkeve të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Transmeton Muslimi. Ky hadith tregon vlerën e madhe që ka leximi i Kuranit. Kur njeriu e lexon atë mes njerëzve Allahu subhanu wa ta'ala do të angreja të pëkujtimin e ti të këmela i këtë lartë. Kërë lezonat të mbëtmi, atë e shikonë Allahu dhe e shpërblenë atë për këtë ndojë sinceriteti në të punë në të, të cilën se shikonë as kush përveqë Allahu subhanu wa ta'ala. Kërësa Allahu në më dhuar, më bëj për e ture që e lezonë Quran e dhe për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Alhamdullillah, ussalatu ussalamu nasulli, la wa ala ali, usahmi e gjithë, ma um, um, bad <coughs> Lezën dhe ruar Kurani është i gjithi fjalla Allah subhanu wa ta'ala Nga surja e l-Fatiha dherit e surja e n-Nas I gjithi shqip dhefshem Lezimi i një shkrojit të ti ka dhjetë së vapë Dhe sa më shumë të lezën njëriu, aqë më shumë së vapë ka të ka Allah subhanu wa ta'ala Ka pas për selefëve që e mbaronin Kur'anin një herë në muaj. Ka pas për tyre që e mbaron atë një herë në 20 ditë. Ka pas për tyre që e lexon një herë në 10 ditë. Ka pas për tyre një që e lexon një herë në 7 ditë. Ka pas për tyre që e lexon një herë në 3 ditë. Edhe Uthmani radhiyallahu anhu tregohet se e lexon të gjithë Kur'anin brenda natës, më një herë ka të vetëm. Uthmani radhiyallahu anhu. Gjithashtu dhe në momentin kur populluvistët këp e evran e kishte Kur'anin përpara përpara vetesi dhe e lexonte atë. Nuk besoj se mbas Ebu Bekri dhe Omerit ka pas një person që e njifë të Kur'an në më misë a Uthmani. E me gjithë të aji ishte më i lidhë me Kur'anin se gjdo kush tjetër të do të thot që njëri nuk e lezohë Kur'anin vë dhe mjërë si shë mund të të zhdoj libri tjetër. Por du të lezohë e të gjithmonë për ditë që tjetë për e robërve të afer të këllohë subhanu e talë që i do Allah më më vërruarë. Dhikri me i mirë që i bëhet Allah është, është dhikri ma në të fjallës e ti Dhe Kurani është një prea dhurime më më më dhështore Ma në të nësileve njëri u afrote me Allah S.H. Gjithi Kurani që vlefshme Por Allah i më dhuruar ka bërë Disa jetë e disa sure Në të më të vlefshme se disa të tira Për shkak të disa arsueve Që ndodhe në ta Kërne edhe jeti më më më dhështore të cilën e ka zbritur Allahu në Kur'an është ayatul kursi Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ndër fund tajeti që është ajeti numër 255 i sures al-Baqarah treguar se profeti sal sallallahu selam ka thën e, i ka thën Abu Hurairas i ka treguar ngjarjen i ka treguar ka pyetur Abu Hurairas për funionin e, e kësaj ajeti që me të vërtetë që ky ajet kur lexohet do qarfoi shejtani i ka thën profetit sallallahu selam kjo është e vërtetë Sepse buhërës ishko një person Kura i ishte eroje për të ruytur drithin e muslimanve Në ata dhe për të vjenë në kjo drith dhe e ka buhërë I thot kjo me lërë thot se e mi varëfër Edhe kam nevoj për shpintime dhe i e le Endos me gjithë tre dit Ditë e tre i thot me lërë thot se nuk e këtë nuk thema, nuk vjetë ma I thot a i nuk le do të qëtë e profetis salam sallem I thot të lutëm në lërë se do të rëkët i shka të dobishme I thot e I thot mos a ler asnjë nat pa e kënduar para gjumit ajetul kursi, se nëse e bën këtë gjë do të të mbrojë Allahu mëdhëruar prej shejtanit desë zgjish. Ky është edhe më pasor. Gjithashtu tregohet se profeti sallallahu aleyhi dhe selem i ka thënë Ubej ibn Kaabit, "O Ubej, kush është ajeti më i madh i Kur'anit?" I thot Ubej, "Ajeti më i madh është ajetul kursi." Dhe profeti sallallahu aleyhi dhe selem e aprek kraharorit dhe i thot, "Të lumt bija ose takozosh diën që ke o e bulmëndyr. Gjithashtu na ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam për disa ureve të bukura të Kuranit, si ka sure një lëzë veçantë, Suren Ikhlas, dhe ka treguar se ka shpërbime të veçanta në lezimin e saj. Për këtyre është profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që lezimi i Suret Ikhlas si një herë është i barabartë me 1/3 të Kuranit. Nëse lexoni person 3 herë të suaj sure si u ka lezu gjithë Kuranin. Sigur e ka lezuar të gjithë Kuranin ka treguar vlerën e madhe e një katësorë sepse në atë treguohet përshkrimi i cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Në një hadith tjetër treguohet që një person prej sahabëve ndilte imam. Edhe lexonte, mbas e lexonte një sure tjetër të, të Kuranit, pa pasati has, mbas asaj lexonte kulhu allah wahad tisure. Çdorë katë bën dot të llogje dhe i thonë shoqërcë pse po llogje? Po tëvojë sepse e duam, pëlqejnë këtë sure. Edhe pyesin profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkon ky person Edhe i thot Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem për se ngjëson të shurë dorë kat, i thot oj do qe Allahu te lezi sepse ne te ash përshkrimi i incisiv te Allahut edhe un prande e dua ta. Edhe i thot Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem, atyre un po t'rëgoj qe dha Allahu i madhuar te do ty. Allahu Akbar te do Allahu i madhuar pse lezon nje sure kaq shkurtër, sepse ne te ash përshkrimi i Allahu prande e don te Kur'anit dhe Allahu Subhanuhu Taleh e desh ata. Gjithashtu Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem ka treguar, thot I thuat ati personin cilë e kam barë tërë Kurani, të flitët për ati që kam surë Kurani në hafiz. I thuat ati që kam barë tërë Kurani dhe e ka ledzuar, në marish nuk kam musin në që të hafiz, po që se nuk, po që se nuk e përsetë Kurani dhe nuk e ledzonat të shumë. Dhe unë kam takuar vleze, kam takuar vleze musiman, profesorët të mi, e ledzon të Kurani në shdo të tre ditë, është një për profesorët mi të cilin e njofë shumë mirë, Ai e lezon te Kur'anit të gjithë çdo 3 ditë mbaron te Kur'ani dhe më thoshte unë nuk e le të do të Kur'anin që ta vono më shumë se ka se ka mrisë ose harrojnë. Ky është hafizi i vërtet i Kur'anit. Dhe për këtë lloj hafizi tet ky lloj hadithit i si cili do të rregojmë tani. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam do t'i thuhet personit që e ka mbaro Kur'anin ditën e gjykimit me Zot dhe ngjitur në grada dhe këndoja Kur'ani siç e ka kënduar në dynjë. Se grada jote dhe jeti ka jeti i fundi që ti dhe lecash Dhe më dhe në kushe lezon të gjith I ka përcu të gjitha gradat Për në të regohet për një për sahabëve Se ka thënë A i personi cili ka e ka mbarë të Kur'an në kërërojnë të ti Dhe më po thëmë nuk ka shans një ta mbaj Kur'an në kërërojnë të gjith Nësa i nuk e përsejtë të të Dhe nëse nuk kujdeset për ta Thot, a i personi cili e ka mbarë të Kur'an në gjith Aj personat thot nuk e dallon nga profecia vetëm se profeti ti shpall kurse ti nuk i shpallet. Ky është dallimi me profetin dhe këtij personi. Kjo tregon vlerën e madhe që ka leximi Kur'anit. Gjithashtu ka treguar Abdullo Mësudi thot aj personi i cili ka mbartur Kur'anin që më e mësuar atë dhe ai duhet të jifet me sjelljes me natyrën e tij kur njerëzit të ngjuat. Duhet të jifet me agjërimin e tij kur njerëzit janë buk. Duhet të jifet me heshtjen e tij kur njerëzit vasin gjërat kota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 Dhe ashtu transmeton Abdullah ibn Saudis se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush lexon një shkronjë prej Kuranit ai ka për të një të mirë dhe një e mirë është e barabartë me 10 sevape, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk po them Elif Lam Mim është një, por po them Elif është një, Lam është një dhe Mim është një. Domethën për këto tre shkronja ka 30 sevape. Mendos sa shkronjë mund të lexojë njëriu një ditë sa sevape mund të marrë? Edhe sa më shumë të lexojë njeriu Kuranin Aq më shumë largohet se i thani për ti, aq më shumë afroon me like-et për ti, edhe sa më shumë të lexojë Kur'anin, aq më afër udhëzimit është njeriu dhe sa më shumë të lexojë Kur'anin, Kur'anin aq më larg humbjes është ai, Përsallallohu në mëdhruar të na ruajë nga çdo humje. Gjithashtu tregon Uthmani radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairukum men ta'allama al-Qur'ane wa 'allamahu." Ai më i juaj është ai i cili E, e mëson Kur'anin dhe u mëson ata njerëzve. Më i miri juaj është ai i cili e mëson Kur'anin, e mëson vetë të lexojë dhe u a mëson mirëse. Ky është njeriu më i mirë, njeriu më i zgjedhur. Edhe nëse ti nuk je për aty që ja ka kanë mësuar, futu th rrug. Nëse nuk mbrin sot nesër, pas nesër. Sa jetë ti apo lloj më dhëruar. Shfrytëzo këtë kohë, mëso sa të kesh mundsi me Kur'anin. Mos u ul në mi vjet, unë miri, un kam punë, pun, un kam gjumë, kam ashtu. Kujto vetëm sa kohë harxhon ti për gjëra të dunjas. Sakojum për shikun televizor, sakojum për shikun internet, por do bëmo vetë kohë më radh, çu ta shfrytëzojë këtë gjë vetëm për të lexuar librin e Allahut. Do të hes pas bereqet e haja shumë moff, por zemrat janë gjum, kur të vdesin do zgjohen. Qus Allahu na mëdhëruar të na bëjë për lezues të Kur'anit, për aty që e lexojnë atë, e zbatojnë atë, edhe uamsojnë ato njerëzve, lut Allahu na mëdhëruar të na bëjë për familjes të ti, të cilët janë ata që lexojnë Kur'anin dhe kujdesen për ta.